په دې زمان کې هغه الله څخه د وړي په توګه وي الله خو جوړوونکی تمام کائنات جوړ کوونکی او نام یو په ځان کې چې الله تمام کائنات دا لري پورا او دا لري بندیز جوړ کی او د دل وړي پاته کې جام الله او په حق دې الله دالا چې شهيدا د جهان پر د یع کو الله چې په دې مرزونو تا حريش کې ویلا او دوسه چې خپل مستونه کاري اخيری ان دا د مغزه د جهان کې قران دی سبا راځي وروګي پرد نه دنیا په خپل وخت کې کړې د چا هر دوغانې کاه ناګانې مرزونه دمرقومه دغه او د جنت او باو سره خبر راغتا او د شاه ما ته تپاله دغه ټولې پاکه لیک سلام د پاک پرمان مطابق او د قرآن د غرهمنځ ته وقران ضروري د قرآن نه بغیر نه د الله د مستی حق دي قرآن نه بغیر نه دنیا کې راتونه نه ملای نه قرآن نه بغیر نه د اخرت او قبر کې پریلارې تضمین کدغه معنی دا چې علاقه کوم نه مڼه نو تاسو دا د دې دغه جمله راته په کله لا پاتې چې ځوان مستلخ کې چې دا پر او دا په دې او گاہ سدیشی کی تھی دکوران شریف پانک آمات ورن او دنیا کوٹ کوٹ کروشن خلق تنینہ کو کوئی تک بیونی مطلق وکریا دنیا کو جاؤ گوزا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین طرف تقلق مائلے دکوران شریف کو تعلیم دکوران شریف مدرسہ کہ وہ کے زمن در افتاد جسد رحمہ پہ تجریبائی تعلیم رزان در پاس آسولے لے حرار کا تجریب افتادی هر طالبینم پرېو تکلیف دی طالبای ته رحمت الله علیه نبی پر متنبئ کې څرېدې اغه فرمای حضرت انسان ته الله پیدا کو الله دې انسان د جنا جنا او د کړه د ټول د ظفر او د دې انتام د علم ورکړه دلته انسان د رب و قرآن صاحب محمد، و قرآن انسان ضرورت عائم رئیس او دو رخائش اگر ضرورت محمد، انسان ضرورت عائم رئیس صدرین کی رو فرمائل و اللہ صاحب فرمائل و علم آدم الاسماء اللہ اللہ تذیر مقید و مقبل کو تذیر جنو جنو تعلیم آدم علیہ السلام اور تذیر تعلیم کی علماء فلسطین آدم علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شریکی ہوئی نتکر ایک تعلیم ورد ویاد آدم علیہ السلام میں امتحان وارس دے شو فلسطینوں میں امتحان وارس دے شو امتحان کی آدم السلام پاس شو او دا پاس کی دون فتر اللہ پاس پس دا اغید و او او سر و اغید ریحائش بلت ناما قا و او فرمائل کن کن انتا و زوجتا جن نتا عدم طور و او سالی بیم او واع سر سات و دوارت جنت تی و زیبن شروع بی سات و ریحائش جنت تی مقالد ایسی بھیلی چه ده قرآن فعیم تی ده قرآن پتر تاو بتدرید تی ده قرآن شهید حقا مات رسول تی اور بڑی قناه बायोलॉजी اور مسلمانوں اللہ نے جنت کو شان دے حیث انتظام کرے دے کیوں اب یہاں اپ اوپر میں و قلنا منھا زبدن کایت شکر ما ادم تو اس کا اللہ نے تجدد کی بھی روز کو بھی مل मनाया تھا تو قرآن شروع کی جتکم درد تدریف کی لگیا دے درد تدریف کی لگیا دے درد تدریف علیم کی لگیا دے مبارک شاید اللہ اعطف قرآن انتظام بذنب قرآن و بشان فیرے درد اللہ دلو دے ریحائش و جمبت سے قل ازائز از اللہ دا دے او مولی او تاہر مینم سے اللہ راقز قل ازائز ازایز ازئی قرآن شریف صلو سلسل کی او مولانا سے او مالنا سے الذلک <سؤال> لکن کله کوه کته قرآن دې ته خبر ورکړی دی د دې پښتو د دې پوزیشن ان شاء الله ارته یې په پرمایله د جماعت په اړه دی الله وکول او اندازه جماعت دی ای او بیا په او د عارف صبر په علاقه دی دې عارف مشئته موږ په دې مشئته ته دغه په یوه سره په هغه څه باندې اعتمد کوي چې موږ خبرې کوو او څنګه موږ دغه ته ځو او دغه ته موږ د دنیاي الله پخته وي الله پخته ته دا نن د علماو راهبه باندې او دغه عرس باندې دغه عرس باندې چې باندې چې باندې و جماعت فرض ولا رسول خلق الله جنا دي یو نبي محترم تر ديما دي او الله پاک سره دغه د پاکستان تر اعتبار دغه دي هغه نور په پلار ورته دي نشي دي دغه په یو ځای پران نه دي نو منځه راځه ده دا الله پاک ولیا ته دي الله پاک پر خپل مهال عالم راځه نه ورنه دي وای دبرن نمبر الله <سؤال> علی وان رحمته علی تعالی او کومه د کومه او پای نن تر دمحشر ته وزا دمحشر ته ووځي دغه څنګه نن تر دمحشر ته وزي او د دنیا کې چې څومره عبادت کړو څو پای وځته څو سلام وځي خدا پر تو من ربو را جنه په پیاچا دغه دغه علیانو متفاوته وروست دی نه سامنے پھر کشک پہ جا پوستو کا دان سکائی اداس کر سکے بیتان پڑی دی او شسوس خیر خیران کی دنیاوں کیوں کی دوازانیوں کی دلی مان لطبا سوابون راو نیم دانونی اگرد ہو جائی تو کنے نکولے زمانی کا ضرورت دیشتے کوئلیں مان فکول بیشی کو دنیا کی حفاظ کرو مان فکول بیشی کو دنیا کی حفاظ کرو زمان اگر بیشی نیم پس مقامل کرو اگر مان فسیل اس گلیان بابا دې کوم ځای لاندې جاي چې ځانګړي وایي د کار کوي د تاوی کشف کوي پخو شو او دې اول دا راتللو دی او کتلاو یو مشر په کې دی په دې باندې په کې تاسو وايي مې د قرآن ځای په لړ په نامه د تما د ځای کوم شاک اورا کې دی په دغه په مګوري بوله دې دا اتراجاتونو چې دما تطبیق کوي خو موږ یې راوښه کړل ویلي دی چې موږ خپل یې کړی موږ باندې د پښتو له لور څخه موږ راوړو موږ کله په برابر ديږي چې مستلي چمړې پر دې د قانون پران پشان ديږي چې تاسو لای آزاد پړئ چې د پښتې دې د روانه شان کارونه ټولول نه دي لګېدل شوی او دا نه تاسو ته انا دغه دغه دیغه د خلاب شان شهلا دغه د دوم بس شو چا مړه تاونه کوله د دې پاتې د جاکو رتل الحمد لله تاسو قدرت د رمضان د ټوټه کې ریګار وره د رمضان په څیر او ربو کا کبدی استقوالیشی کته من دا راته د کوره ورته دا طعام کې لور او دا دغه چې موږ نه یم په فاتې د دنیا ملته آمدی چې نه یم چې له مقدوره تبادل شاحه د قیامت د هرې مې بریده کبورنه راته فاتي انسان شکل ورته قران شریف راځي نو فاته کې تبوی واناق تبوی حضرت احمد او ما دا ما دا وګورې دا د قیامت دا وړونه راځي هلته چې مونږه په دې کې کارتابه وکړو تاسو جانه ما وګورم نو دا څه ته ته وې قران تی ورای الکربان قران روز سته زستا یاد زستا از قران کلیه الی ادمتک فی حواجر خاطر خدمت کته تا کلیه هر دلیه اپ اسکی کمیلخ تا یاتنی یاتنی زهن ان کل تاجر من ارضوا او قاتل فبريق قرآن په دنیا کې قرآن شه چې دېته دلته او بار جنم ورکړل دي چې ورکړل تاسو او هر څوک ورنه ما د پته لې چې نو ورکو باندې یو وتاملا فی القرآن سید اللہ در فرمان کیٹی کی طالب کی در پر جنت بادشاہ ہے اب اس نے وہی ختم کر دیا والخصوص جو شمع ہے بس کیٹی کی طالب ایمان والے یو طالبان له مطلب لنین دا خپل د نور راشي دا خپل طار دا وروسته ځیږي نفي وروي نفسي نفسي نفسي نفسي او يلو نفسي نفسي او شهاده نفسي او دغه دعا له کوي او دا خپل وروو په منله کوم کوو په برابر سره الله راوځي دا خپل راشي دا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد تطوعي طراواتي طرادي ذو والدان كلتين ذو ذو ابن مورعه او طاقه وروتوشي لا يقول لهما او الدنيا كل دنیا تو دنیا هيجنه شي ورمنت الله فقط او رکی مت جو او الله او نخون ماش财 ر sao رس ناضغ tarde هر قوشا رد عبود Luiza arguments تhangلا حرم ان هم من سوست روان أو أantageوا THERE حنت دوال Vielen وأ lived american بوكور دون المرار فأسف أن تساب است diferença ثم تساب Șتف هم ت newly أعمل من مسير روان اند لئد كمه مستحل رعبوا حظ أن قبل انت ي Scotland كم يوانراه كما أنك هي شهد دون فو مرار بوكور دوننا rí أنظر دوننا دون واei تلتفن دوو او الا چمم و اشم Buckle تاوعا يشالل اتيعوان انشالل اتيعوان مثلت و اون جودو او نواظه اذاто synchronous اللاك الا بازع تلتفن اللاك اول ت火 والاتحية قد راتي الى عو Hul ما محاركتة ان باسه تلتفن لان ا thoma أشوӹما بو ان روض غير فوق لما او Outside من علدة شام أشو ما ا��은 مشوم انما دوتتا او ان انہوں ت Здесь تاج کے این تاس کلمان دوتا اَد آ آ آ آ آ at او مجددیری انکت گا تحمید تحمید تحمید تحمید تحمید تحمید دونم اwave شپاک کروں آئے پاس اَودا ایوٹا اعلیڈ پہ یک او دستان نیدتےabs لاکتا ۔ اونج کھڑ یا مجدد او رفت تحمید تablo ترکون دیں اموض شکار مزود و آنامجدikenheit مجدد آزها رو دیکھئی ما درته کی درته کی دل او کار کوم کار کوم تعال تعال تو کارته وایو باندې کوم کوم انشاء الله نشه پاتې ور ور قل بسم الله الرحمن الرحيم دل استاد وجي ور وایو بسم الله الرحمن الرحيم نبس ايه ولي ما شو بسم الله الرحمن الرحيم وين هو بسم الله؟ كَتَفَ اللَّهُ لَلُوْ ضَرَاقَةً وَلِقَرَيْهِ ضَرَاقَةً وَلِلْمُعَزِّنِ ضَرَاقَةً مِنَا الْنَارَ وَمَقَرَ أَلَّا فَيَسْتُوهُ وَقُتُوهُ فَيَسْتُوهُ تَمَنْ تَلْتِي بِي مَشْمُكِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ الرَّحْم تقولي كي دا بسيق جهنان بالنبي تدرد طارب جهنان بالنبي تدرد طارب جهنان بالنبي تدرد هو فتا بسيق جهنان بالنبي بسم الله بسم الله من عدم ابنه رفوان النظر وقر له ما تخدم من ذنبه وما تأخر تمدع تفيد بسيق سحرا وفتا أستاذ مبترم بإزمار بسيق كوران قران شریف پڑھتے قدر پر بے قدر موتا نہ پیرا ہو قران شریف پڑھنا بے قدر نہ ہو قران شریف پڑھنا بے قدر چلو جی توڑا جی اس کو بند کرو درست شریف ہوے تو اللہ اکبر کافر جو سال مستمر انا بچی ته په ورونه شهر او صدا قرآن شریف راو کدی قرآن شریف کوی او استاد را قرآن شریف په اندازہ پخره ون نن طوال لذہ دې ورته کنا دې کنا ون نن طوال لذہ دا بلل کوه ته ورته ته من علق کتاب القرآن نظر وله ما تقدم من ذلہی وما تطور لکن لا نسی القرآن شریف و ما ذكرناه قرضا ان قلت ان قلت في حديث علومنا الذيكي كتاب الغربره وما تقدم من ذبه وما ذكر تقدم فيه كل ما لا باط د کیو ان انشاء الله <سؤال> ته چاته وځی ته چاته کیو ان قرآن ته یې دا دولت پر ته انشاء الله او چې چا وکړي د دغمت کې به قرآن به د رسول پاک صلی الله علیه و سلم ته د پټې دنیا او آخرت نه راغونه دغه ورک په حقیقت نه بل قرآن ځای کو او صحابه څڅل او چې ګران شي تر دوتي جوړا او رسول پاکه دې ترنتاي دوتي جوړا بدل هغه عمر ابو جہل راو پوهه د رسول پاکه اسلام سره نوو بالله راه نه دیبا ظالمانه او شيانه دې پېتا خو تر تر خو را نه د رسول پاکه دې تر مت احترامه رسول پاکه د رسول او قران غضور او قرآن زفت دنیا کی زدن رسول اللہ منظر اکیم کی مسلمان کا سیردی ارطور امر پسکتا ہے کی شکر اجازتی نیتی حضرت امال آلے حضرت حمیر حمدر ایران و صحابت اوکا تے محضا ہوئے لئے یہ حضرت حمیر حمدر ایران پریشانہ کی گئی ما خبت غلط ایرادہ حلالی انتاقا ہے ایران کم اتوار ایران سیران اللہ او درس ایران صحابت ایران او مردے تو مخائر آدھر احلیٰ احلیٰ احلیٰ جو علمی کلی نی پر رسول امار کے احلیٰ احلیٰ سلام دار سے وہ عمر میں لاحظہ کر جمع رہا حضور امیر رمضہ اور صحابوں سے جو کر میں لاحظہ کر جمع رہا خدا سے میری مانگا دعاوں کا جواب آیا وہ آیا ہے نجانی کو خدا کا انتقاب آیا بھی جانے ہمتے ہو بھی جانے ہمتے ہو لے بس انگر آگلے وہ آیا ہے امر جانے کو امروزار کا انتخاب آیا لے ببذلک آگلے حضرت عمر ربیانو کریمہ ہوئے کریم سعادتی ہوئے مضور دو حضوری و نظر و دو حضور قرآن دو بذل نعمت نبی عمر کی بجویو ہوتا حضرت عمر حضور پاکتا رسنے یا رسول اللہ امروزار قرآن مستوام قرآنو اولاقین قرآن مصردن نقل صحابو امروزار لیکن وہ کلام چلا کم ہو اور اگر تم ساتھ ویلیڈائی کر رہے ہو کہ قرآن جو زمانہ خر استاد کو پر کا جو نواپا ہے اس طور زمانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سر موتر بھی بس جذباتی ہے جی دل لائے لیکن کئیوں وجہ کا جی ریا ہے ریا کو اللہ ذیبی فرشتہ مبارک صحیح مدد جو مبارک وہ مستثنا نہیں او يا رسول الله لازمان ستفرشتين نوه فلسطو تحلالي المباركين بفار ادي فلسطوه ادي فلسطوه امباركي وفار سيبا مطمو كرامة في عبد المجوان ومحظم تليمون مطلع اله من الله محمد الرسول الله وغرا قدر او القرآن ذاتات دولتون اللي ترمي بداية مشتين حضرت الله بتانت التعليم في القرآن صلى الله إذا الشمس كوريا، وإذا النجوم امتدلت، وإذا الجبار السيلة، وإذا العشار العقية، وإذا المطرش فجرة، وإذا البحار السودية، وإذا المطرس دورية، وإذا المنقولة كوريا، بأي ذنب القدرة، وإذا استطرقكم الشراء طب قرآن طفل يتمرق الضيورم بدأت لهم إذية تهولة في المطاقية أنبقى قوضوا في الديوشة او ته دوه دوه د یو شان په خاطر دا څه دی دا وایي څه دې هلته ان د بیمارۍ په تنه راغی یوه دی دښ کوه چې تاسو راځو او کوه چې دوی لا ورا کوي ان عذاب ربك لبافع دا رب الله چې راځي او موږ راغله او تاسو له دې نه رپودلې نه چې د واجب تر کړو لا کېنا ان صحابه کوه ته کوه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 لا تاجي للهدور أو للقرآن عشق غزق عند عليها الغازة من الصحابة تريد أنه؟ قرآن عشق وضوط تريد وضوط بس, بس دايد دا عشقنا مجبور نعهد حجل العرب مدينة مكينة كلمينة العرب المكينة كلمين مدينين من مريك العرب أرود مديني ومدينة نبذوك بعضها نتجلت أرود يقدر تلصان جديد اځینه خوشي وګورل <سؤال> څه څنګه وګوره السلام ورکړل او هغه بلد بجلی راوړه نو زه که سره چې کله روزه مبارک کله سلام وکړو انبس زه تا څایو د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم او راعش یښرونه مې بي ضیاعتونه لا کوټه دې ورته او عيش پر او عيش پر او داتو مذاتو مذاتو یا کوم څه په یاد کړو چې باندې سره یا ته دا بدلته چې ورسره باندې لونو په خبره یا ته دا چې چې جابي حکومت ته قرآن شېنه دی ته تعالی او وګور پاتې د پیتورو کاندارت چې دا کې پات شهونه وي نو کوم جنمو نو ورکه او سره ته حضرت محمد صلی الله علیه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دا خبره دي په یو څه دا قرآن ته نه کړو متي اتحاد بطل و منظر ان انا جيد اليعاد شاهدين و لما طلبوا بيوته نو قوتي بده تي قوتي بده نو تي وقايو قران و بيوته حضره و انا ذكرت ذكر حاجه مره قبل هيك قلتي برضو مذكور انه موجود ماده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 یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کوم کړه چې یو کړه میرا رسول الله جلدی رجب په دې کار سره ماور حضور دلې طرفه وکړه او ټکټه چې په هغه سره نو په ځای او بس راځي دغه څنګه نه هر فاطمه څخه او د دې تا هغه دا په کې کوي او ورته د تعقیب د یاحق کیږي ویو او او د یو کال کې هغه سره وو پی جنل زمونږ خدای ته د دې تا هوت وزور ما راشه ګانو څه څنګه بیانونه دي کله زمونږ ټول څر په لنګ کې نه الله راځو یا ورته راګي او د نور راځي دا ته هغه راځي نو من تا بیا د ترڅان اکه د ماجینی ناسته نو بیا ورته یو څه یو څه د دې ټیمه تاسو ته د دې کور دا د دې کې دا ویې چې بیا په وروسته کله ترې یا می تا د وګړو څخه د مرته په خبره یا بیا د ابو بکر او عمر او عثمان او علی د ابو بکر او عمر او عثمان د دې بیا ته بېدا په تر دا څو بنا په اړه د پښتو او اردو تاملې جوړو نو کې دا کومه هغه کار دی چې د یو بې ځایه ولاړ شوی دی. هغه دا د نوم د ډول نه نه لاندې دا وصنعی قرآن رو بلا قولمان نبیان قرآن رو دا دیمو شرام و شرام در باراتو دا ورموز دا قرآن شریکو فاق احکامات دا او در رسول پاق صلی اللہ علیہ وسلم فاقی طریقین دی دا لا منشاء در رسول پاق صلی اللہ علیہ السلام فاق ما نشاء کل مسلمان کل نارینا او بخم مسلمانا دا هارا قصده بکم پل آئشا، پل آرماننا، او پل آردودانی، دقپل اللہ، او دقپل نبی، دچہ حسن سا د یہ او سانا کبھائی میں اپڑا کھا نا، کرا او دا انسان، او دیو سڑی کو بھڑکی امچہ حسن لی، دا خوراک بولو، دا خبرو حسو، دا ریسکو جوڑولو، او دا جردیدو، او دا لیباس، او دا ناس تکاس دا یہ انسانان او آرماننا چا حضرت نشته شه او دوی چا حضرت کوم کاویه کی د الله چا حضرت نه کیږي دانتي خپل دانتي کپري دانتي ناستا دانتي خوراک دانتي ست دانتي ستر دانتي اوطا ستر دانتي اوطا رو ستر دانتي اوطا کوه ستر دانتي اوطا اوطا او د دې د دې مقصدونه دنیا الله صل پہ جن الله صل را کرے چې په ځان دا په چا راتونه د الله د الله د نبی ته راتونه تابع ور کنه دا الله مقصد کو پیژنده اسانونه او قبا اسان حضرت ابوبکر حضرت محمد قران شریف پہ حضرت ابوبکر روحي حضرت عمر د غانو کې رسول پاک عليه السلام وي ابوبکر په لروه وای ريجیت تا دا وروه ماوري عمر کوم نکيز وايي يا رسول الله شيطان سره او دا کله دا د خپلې دغه دار په واسطه رسولي باوي له سلام ابو بکر کوي ابو تلک اي وايي عمر ته عمره تلک رو وايي کوم دین کی ته د زمره او چته هسته کی دابونو مو ابو دین کی ته د زمره او چته هسته کی دابونو عمر دې ترائی اتبار نیست دے امار بخبال آنائی نچو لئی ابو بکر بخبال آنائی نچا لئی نچا آئی بچا لئی او دور پاک ابو بکر امار بڑا تابیدو لیلان ناو دردہ رسول ترہت تابید دائی تل تیر وی ابو بکر تل رو آئی امار آسکتے دتپل چاہت تابیدو او دور اموکر تو سپر مئی مختار الكلام <سؤال> راشي لما وتعبو کي استبابي ضدت جمله دي دغه کاري او سره مخه وتا پاتېږي د مختار الكلام راشي د دې باندې د مختار الكلام دغه باندې حضور پاک مختار الكلام افتیاش دے کہ بجمان کے پل منشاہ ہو چاہے گا تشتے یہ صحیحہ امان بھتالیو ایپلی کی یہ صحیحہ اور کون کو بھی طور جو پڑا پاہے دیلہ حق جو پڑا مجھے سا ہر بسر پانہ ہی لہت تاگر نوش آؤ رکی بے ویڈ کان کیا کہ تاہت دور دٹھوکی ہر چل تلات سی دل تغرا دی اگر آگر آگر آگر آگر آگر آگر یا مدد تک هر کی یادي جنت په کو پای باندې کو یم دی یو لښنه ټاپه راوړل دي بازار بازار لاړا دا دوهې ਮੁکاوته وینا نه ورته وځه انسان ګورو دا دله موکاو نه انسان ګورو البته وکړه دا بل څه مقاومت آتا انسان ګورو دا چانه په توو څو دا ولم بلغت وراثت وراثت کا ٹکڑا ہے ادویہ پر مریض کو تکلیف ہے خون میں نازک جوشادہ ہے بطری یہ دولت کو دویونیونی آیا تا پکې به یې کوم وخت بیا درځي چې له پښتانه غلامانو د ښوڅن په لښته خلک مارې ورکړل او په 800 سالو څخه راتګولي او په یا دې دې تلغه د ټول توان یاه ته ورداي اصل متا دی کارتاه ته بدل دي دا ټوله اناتری بارشاری دې ټول درغله یکچې تو سره چلے گا کو غالم اور کو پاییمو کو او کو ریری کو نه یاد کو قائتی کی چلے گا تو زمونو باز دې لپاره کو چې دماغ تا ما به دماغ دې ای دیاله دماغ تا ما به ڈبان صفتام کو کہنشا کے عید بیارے حضرت ہماری میاں وفر کو دعید دار یعنی کہ تُو بری کی موشا ہوا چید اینکی شدائی مرک بیان نہیں ہوئی نا چیدہ مرک پتہ ہوئی نظرینی دارہ خبروں آورے گا مجھے کہہ روحات وقت رامنی نیان کر دیلانا آورے گا نظرین وقت ہوئی من موتو یعنی اگر جانی ایک بھرک خبیان کی دارہ خبرتہ ہوئی انو اقداری تکراتی اوہی بچیا او در سوکا جسمان رعو بیت بزمکا اصطاق اللہ بکی منز کرا لے در در سوکیتوں کے بیت دماغر کے بیت دی در روح مبادا آنے دا دل کے وقتیں بوغ و دا اکلو گئی تا احبال منشاہ تا احبال خلورو تا احبال لباس تا پور اجراع بے خطو پور دا سلو تا رسول اللہ علیہ وسلم تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا ڈا کوڈ چیمون داتا تو دور افاد صلی اللہ علیہ وسلم تعریقو چی بس دس انن نفس دور افاد صلی اللہ علیہ وسلم کو بولانیم روگر بل جانیم جی کو کوششتو مودر اید راستور افادتا مندر تنیدو کنن چی بس دینید میدے انشاءاللہ برزو و برزیکم دا بات کر دا دا بات دا بات کر آدائیس در بات دیدو تکار افادتا مندر اولماؤنی بیلنی چی مابون و خام خابر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 و تقریبا بس طرح کې یو راځرو مې چې بلدا رتبه کې زموږ په ولاتي مخې کې چې موږ خپل د لګې نه یې اړه درپد کې د هغه دی کوم ځای په لګې نه چې هغه څه دی دا چې موږ بهار واسو څو څو په پنجاب په پشمندان اكو یا دغه ته بهار وڅو بیا په دغه ځای د علاقې کولون وکړي او د دین اراکی اته ټول د دین ته نوو راو وخت له وخت له کلی دغه د ځان پټکه او کلی مدونه د ځان له سوا او وخت د جمعه کرابې قران شریف تلاوت او برابر برابر اجازه شرکت تشکیلو شو لاہور تا چې لاہور ته تشکیلو شو ندی حمد استاد دغه نوم همدغه چ ګشله په تاسو له ارغو او هغه سره هغه وروه او ګروه تاړه ولونکا یې اړه تا څو به در شریه کې د تبلیغ شریه د ښا په د تبلیغ څخه اوچیا د تبلیغ دې او موږ د دې په ورو کې تراو تراو اذو جو یو ځنډه ایمان او طهارت دې او مجنه او طهارت دې قران محبتی او طهارت دې خوری اخلاف کا حق تیتران زدن یعیدی او دلالیتی و تا حق تیتران زدن از بودود پاک دین دو پرورد دو پاک دولی بیون پی سیل دول وقت دول دادیو نمی دنگی آده بیخان خبرتنی رازی گیدی کیدینو لیاکت با دوائی والی زخوستا میں ستا شاگیرزوں میں ستا اکشوروں میں انزو خودی تاسو دسترالالحہ سرمجمعات دادائی وی محمد علی و دلی وی بیٹھا بیٹھا پچھاسی سال ہو گئے در پیٹھا نہیں رہتا زمان قدور عمر اسی پچاسی سال قدور اکرنو شما اللہ کو طرف تلیب را گیا تمہ چطر ہوتے وی بیٹھا ارسی کبستہ ادلی میں کرنے بزرد ساہرے وی مل مدیمہ تر بتائیں وی محمد علی او اللہ نمارا ور دا اللہ پچاچی سال باندې تدمر دی او توبيب باندې طرفه کوي ورا چې جمعہ کرا دي نو دنا ته خبر کوي او یا خود شو دمو صاحب یو ملګری دی راه یو دمو صاحب ته اميغه ده اف ادي کیږي را هغه دی باندې مهت ته د محمد باندې دمو صاحب خبر کوي دغه ته کوي دغه یان دي کومه دړي مو کې نه څو ته ما باندې کې نه څو انورونو بیان مشطا باندې صفات ساده بیان دي نه ہماری پر جوارہ طرح طرح کام کرتا ہے بابا کا جنازہ نہیں ہے دیکھو ورتا تیاری کر رہا ہے تصاحر شریعہ کا امام پیدائش جدا رو نہیں ہے بسم اللہ اور شکر ہے اللہ قدیر بن گیا ہوتا ہے یہ نہیں بیٹھا اس میں نہیں ہوتا میں سوچتا ہوں کہ وہ کون گناہ ہے جس کو میں چھوڑا اللہ کی کرم نوازی کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ میں اس ذلت جاہی کے قابل تھا اپنی بیوی کرم نوازی تیو دی یا دیو پر یا کته دوي کی سباسته دلی به دماغ راځي یوه نوبا مې آوم کا هیت پر مې نه یې تم کوم آوم مې پدری دوت د طرفه تېر کوم پتاه که تم دې څه هې او بابا راځي له کته خپل دې د تاسو اجازه واه په دې موږ تو وہ لےڑا بولا کہ در پراتھی صاحب ان تک چلے پورے لملمت عمر تک بابا ہوئی کہ ذننا آواز اٹھی قام امام جی جو صاحب نے تین دن کے یہ نکلنے کا کہا تھا تو وعدہ دیا نا تھا وہ نہیں ائے تو ان کے پیچھے ا گئے انے بابا نہیں وہ تو ساری رات سو نہ سکا ساری رات وہ روتا روتا کہ اللہ تو کتنا بڑا پتتکی وکی جانی، میجرس کو برنامانس پڑی، ناشتہ ہوگا، تو بس کار بانکے ایرے، ایرے، ایرے، ایرے گیٹ سے پہنچا گیا گیا گیا وقتا چلی پہنچا گیا درم ایرے تو یہ او بور اونی بس موت جنات پرائیدار، میخانا آئیں، ایرے کلاں حسپیٹل میں در اکشاوکان، او مند، او مند، او مند، او مند، او مند، او مند، اسپتال دوالتے ہیں در اسپتال، ایرے ويتخثث بقى ويتخثث حبايبي كده مذكر كده بيقول لك بيقول لك كورن ودركس ده انت اتفكرت مراره بكل نفس ذكر نقول ذكر ده تكونوا ممكن تشيو ها ده انا بكل مكتب ديو و تستمر بكل لقاو صورك اي ديج تاك شاب او فاير واليتين انت عمو ترى تكون صد دواروا من الاخر تتخطيك يا رب اي وقت د دې باندې څنګه راځي کومه تاسو نیته په کې چې دا الله پاک بلاتک موجود دروم مو علاقه ان شاء الله 25 دا جنته چې دا نو دا پر خپل خپل د ځان باندې بشک د خپل ځمړنه لاسته د خپل مرګ پر وخت د خپل لا کې نه شې خو خپل ځان باندې غوډی نه په جنت ته راځو به ټول د بجور کیلے رباریم از بلو دلی دس پر ملکت نور سن دس پر ازاکی نور سن دس پر محلی نور سن اوڑنے بلور رمضا ملزد نور آنی ازا اللہ پاک پرار کی دس پر از بلو دلال اللہ علت تصور وجهه برکاته ای علت تصور او بشری علایم وجوده